Куди вийшла за молоком, зрозуміла, чому він зник так раптово. З гаманця разом із ним зникли гроші. Скромно зникли, не всі. Марки не зачепив, тільки гривні. Залишив, хіба на молоко. Не знала, сердитись чи ні. Якось не хотілося. Сердитись означає наберетися зла, негативу. А їй не можна сердитися. Вона чекає щастя. «Хіба їй шкода грошей? Хіба їх у неї не досить?» Єдине, що змушувало зазнавати негативних емоцій, вона абсолютно точно знала, що ці гроші не підуть доброчинському на користь. Він не використає їх на те, що обіцяв, не піде кодуватись. «Навіщо? Є гроші, можна випити. А далі хай там всячина. Вона простила. Гроші вода і пішли за водою. Тільки ж не на користь йому крадене, не на користь. Станіслав – злодій. П'яниця, а тепер іще й злодій. Простила, та почувалася так, наче її виставили просто під оцей холодний осінній дощ у нічній сорочці, майже голо. Холодно й мокро було на душі. Не хотілося, щоб люди навколо ставали такими холодними, мокрими, підступними, щоб заходили у твою хату, спершу виманювали гроші, а потім забирали решту. Було холодно й мокро, так холодно й мокро, що аж пішла сушити душу до Антуанетти. Валюшо, привіт, маленька. Кинулась до неї Антуанетта у розкішному домашньому костюмі з вишневого валюру. Вся у хмарі парфумів і запаху ванілі, що майже перекривав парфуми. А у мене саме Тетяна і тортик. От і влаштує маленький дівич-вечір. Дівич-обід хіба? Рано ще до вечора? Вибігла з покою на дзвінок Валентини Таня. Роздягайся, знімай свою шубу. Не жарко тобі в ній? Втім, нехай би жарко, потерпиш. Пам'ятаєш? «Як ти моє нутрієве шубиско в серпні через кордон везла? Ми столькою досі розповідаємо, як анекдот?» Тетяна вже заспокоїлась після нещодавно перенесеної кризи сорокових, з якої вона виплуталась майже без втрат завдяки характеру, стриманості, філософському погляду на речі, який засвоїла в університеті, власне, в обох, і в тому, де здобувала освіту, і в іншому – на базарі – де здобувала гроші і досвід. Ми з Толькою, таке звичне в їхній компанії за ці роки, так і залишилося у тому ж складі. Тетяна й Анатолій. Все наче було і так, і не так. Послухати Тетяну – так. Послухати Анатолія – інакше. А вони дружили так давно, так довго спілкувались що Тетяна і Анатолій стали наче частинками одного цілого. Для Антуанетти, принаймні. Зате перед Валентиною Анатолій відкривався іншими гранями. Їхні спільні поїздки до Польщі, а потім до Йогославії, зблизили їх. Валя дізналась про нього значно більше. Зрозуміла, в присутності Тетяни Анатолій майже завжди мовчав. Вона щохвилі затуляла йому рота, не даючи слова вставити. Він був наче продовженням її, наче додатком до неї, енергійної, волевої жінки, що кипіла океаном ідей. А він був робочою конячкою, покликаною ці ідеї втілювати. Отак От і просидів би в тіні своєї дружини Гейзера, якби не... Якби Тетяна не послала Анатолія на батьківські збори до школи, то нічого б і не сталося. От пішла б сама, як інші мами, і жодного клопоту. Так ні, полінувалась. Справи в неї, бачте. Так Анатолій познайомився з вчителькою, класним керівником свого старшенького Назара. Події розвивались на хутко. Спершу матусі купили подарунок на день вчителя – Потрібно було відвезти, а кому ж, як не Анатолієві. Потім зібрали гроші на штори. Потім придумали панелі зробити, щоб діти стіни не оббивали. Потім... Потім він сам придумав, як йому зустрітися із невисокою, схожою на ляльку, своїм круглим личком і гладенько зачесаною голівкою Олександрою Сергіївною Сашенькою. Це суворе ім'я з безліччю С і Р, покликане надати суворості і авторитетності, зовсім наличило їй панночці з минулого століття. Такий тихий, такий наївний такий слабкий.